Життя вітру це вже не свій затишний світ, це вічний мандрівник, це бездомний блукалець, це нещасний самітник без нікого. Чекай. А його зваблені дівчата, його кохання, а його палахкучі пристрасті. Це його покута. Його мета і його відчайдушний не завжди нездійсненна спроба знайти своє місце. Вітер не має місця. Він скрізь і ніде. Він так уподобав тебе, бо з тебе лине певність і віра у брейдешнє. Ти так влитий у своє нинішнє буття, що важко уявити собі, що ти можеш бути інший. Ти зупиняєш його шалений лед, бо в тобі немає ні поспіху, ні часу. Ти, Волин, вічний підліток, озерний княжич, який має багато друзів і приятелів, кохання і юність, має все те, чого немає бідолаха-блукалиць-перелесник. Волин лежав на дні, на своєму місці під островом, і відчував, як озеро – його рідне озеро сповнює його цілющою силою своєю, немов годує його, і враз не хотів нікуди знову, не хотів виходити із озера, заснути, аби була зима і холоднеча. І він прокинувся знов хлопчиком на початку весни. З такими думками він заснув. Але був лише серпень. Прокинувся Волин важко, проте майже цілком здоровий. Неквапом виплив на поверхню, озирнувся нікого. Виліз на острів і ліг на піску. День був хмарний, здавалося, що буде дощ. Ось тільки перелесник обіцяв з'явитися, сьогодні знову то дощ мав бути теплий. Волин замислився. Думки його линули в село, до Леї, до її батьків, і він вирішив раптом, що не буде чекати її завтра, а піде до них сам, десь у бідню пору чи трохи пізніше. Це розважило його. Настрій піднявся, і він пірнув у озеро, аби зайнятися своїми озерними справами. Але з глибини випливла до нього царівна «О». Він давно її не бачив, і зараз зніяковів, зустрівши її. Не треба, Волине, облиш сьогодні справи. Ти здобув багато, переміг ворогів, пройшов випробування. І хоч на тебе чекає ще багато чого, але нині твій відпочинок. Ходімо на острів, і я тобі дещо там покажу. Вона говорила лагідно і приязно. І Волинові надзвичайно легко було з нею. Він такий любив її, колись любив раніше. І зараз теж. Тільки зараз вже інакше. Як сестру. Ні. Якось інакше. А втім, звідки йому знати, як люблять сестру? Струнка, балакитне ока, красуня з довгим зеленим волоссям вийшла з ним із води на острів, і обоє посідали під деревами, як у давні часи, коли кохання їхнє квітло у цю пору найкращим своїм яскравим і буйним цвітом. Спершу мовчали, і погляд царівни обув спрямований кудись у далину, а волинів на неї. І тому було жаль її, Шкода минулого. Та водночас хотілося, аби ця розмова не була довгою. Це рівно повернулись до Волина. Ти став іншим Волине, а будеш ще інший. Ти маєш нову силу. Перша була червона на сімдесят весен, тепер синя – тисячу весен. А є ще й чорна, ніхто не знає, чи дістанеш її? І коли? Це віддають лише ті, що все знають. Людське кохання спалює, але, якщо воно має силу, з вогню може народитися щось нове, ти можеш народитися з того вогню. Я – царівна озера, вода – мій світ. Вона була твоїм світом теж». А зараз? Зараз у цьому миті ще теж. Але ти йдеш до них, до людей. Там може бути всяке. Дай я зав'яжу тобі вузлик на волосі. Це буде вузлик з водою. Коли затужиш без води, запрагнеш, роз'яжи вузлика. Вона Нахилилась, і дотик її пальців вперше за весь час, що її знав, здався Волинові холодним, хоч і ніжним.